«Це саме те, що треба». Хай не думає, що ми тут ані ступити, ані мовити. Намагаючись не показувати дітям хвилювання, яке як не крути, примушувало тремтіти руки, махнула таки ту, на навії. «Муся трішки під прасую блузку», активно допомагала на загально прийнятій думці Наталочка. «Наталю, не клопочися». Хто мене в ній бачитиме? Ні, я тебе зберу, як належить. Не На щодня приємний чоловічий голос увечері з хати кличе, хитро примружилася Наталка. Коли Софія вже намірилася виходити, Наталочка надбігла з флаконом чорної магії. Ти куди без парфумів? Ой, лишенько, відвикла ти у мене. Давай от тут під носом для себе, за вушком для друзів, а оце для нахаб. А нахаби бувають усякі. Ледве відкрутившись від Доні, вискочила на сходи і аж зойкнула з несподіванки, налетівши на широченні груди Максима, янгола-охоронця. — Це ви? — зітхнула з полегшенням. На лемент визернула Наталя і широко розплющеними очима видивилася на височенного, коротко стриженого здоровання, вираз, обличчя якого особливо спотворення інтелектом не зазнав. «Ну і кавалера ти собі знайшла, Муся», – пробогмотіла тихенько і сховала цікавого носа за двері. «Вибачте, але під'їзди – найнебезпечніше місце», – Голосом ніжність номер 6 проказав янголохоронець і, присвічуючи ліхтариком, повів Софію її ж власним, тисячі разів вивченими сходами так, наче то були принаймні джунглі Амазонки. Із кожних дверей міг вистрибнути тигр чи виповсти змія. На подвір'ї тихо муркотів двигуном готовий рушити білий крокодило лімузин. Голос із темряви. Велика тепла рука з широкою обручкою на безіменному пальці з прочинених дверцят. Замість «Добрий вечір» Софія поцікавилася. «Борисе Аркадійовичу, а як ви мене знайшли?» «Софійко!» – знову усміхнулася темрява. Хіба складно знайти у маленькому місці жінку, знаючи ім'я, прізвище і фах? Якщо чогось прагнеш, перешкод немає. І до водія. Поїхали. Лімузин тихенько повз уже знайомому напрямку до околиці міста. Ось і знайомі ліхтарики, акваріум. Максиме, цього разу будь уважніший. Не допусти повторної течі. Не ганьби мене перед господарем. Я вже й вечерю замовив. Софія зробила очі кильця номер один. Може, варто було б мене попросити? Ну, щоб не тікала. Темрява дихнула глибоким басом без натяку на усмішку. Від мене неможливо утекти, Хіба сам відпущу? Машина зупинилася. Максим вийшов першим, прочинив двері. Нарешті вона побачить його. Борис Аркадійович, він же Крис, як називала його для себе скептично налаштована Софія, не надто змінився з часів їхньої останньої зустрічі в Києві. Ані погладшив, ані схуд, ані посивів, ані полесів. Лисіти його цілком голій голові було просто нікуди. Чорне майже до землі пальто робило його вищим на зріст. Він виглядав мало що неоднаковим із височенним Максимом. Довгий білий шовковий шарф недбало кинути поверх коміра. Начебто нічого особливого надавав одягу якогось шику. Рівне з усіх боків, без прикрас, горіначе колона іонічного ордеру, його масивне тіло випромінювало несилу. Могуть. Лінивий поворот плечей, несподівано широкий розмах брів на високо виліпленому чолі, що зберігало горіхову засмагу навіть тепер на провесні. Спокійні, наче трохи сонні шоколадно-темні очі під густими майже чорними кущиками вій, губи складені у спокійну трохи іронічну усмішку,